Коли приземкова та дядькова постать, так само боязко ступаючи по килиму, зникла за дверима, я обернувся до Мирослава. «Вибач, що тебе вплутав. Дядькові буде легше, якщо знатиме, що рукопис потрапив до рук відомого режисера». «Та розумію», – засміявся він у відповідь. «Чи я не знаю, що таке ті провінційні генії-пророки? Твій ще не сильно нарваний, а бувають такі, хоч по наглу поміч біжи». «А, до речі, як тобі ця історія?» Він і справді був стукачем, мама щось таке підозрювала, а дід точно знав. У нього на цю братію нюх ще з таборів. Оце з ним обіймаюся, а сам гадаю, чи писав він на нас, на маму, батька, діда, чи не писав. «Яка різниця?» – спитав Мирослав. «Що це змінить?» «Слухай, я взяв до рук дяків рукопис і перегорнув кілька сторінок. А тут, напевне, про це теж написано. «Ти митеці можеш оцінити». Як це воно стукачу жити серед людей, серед родичів і писати на них? А раптом і справді вийшло цікаво. Може, хтось з видавців візьметься? Він не гірше за акторів вмів одним виразом обличчя передати потрібну емоцію і зараз скептично пересмикнув губою. Перепрошую, старий, але то не може бути цікавим за самим визначенням. То є так навіть, якщо там геніальний текст. Чому? – здивувався я. Бо текст сьогодні то ніц, то останнє, на що має звертати увагу сучасний видавець. По книжку продає ім'я автора. А хто у нас автор? Ліна Костенко, Павло Загребельний, Лауреат Нобелівської премії, чи хоч би Гіларі Клінтон або покоївка принцеси Діани. Той автор ніхто прийми мої перепросини і не ображайся, бо то не я особистий. Мені він навіть сподобався щирий такий бойко. Тим більше, що сподобався, це ж правда, з вуст очевидця. Той що, коли очевидця? Знаєш, у мистецтві важливо не те, що хтось побачив, але хто саме побачив, ким він був, от хто приміром твій дядько. Сантехнік, найбий інженер, от якби тобі в книгарні запропонували мемуари сантехніка, тобі їх купив? Ну, не перебільшуй. Він перш за все стукач, а потім уже сантехнік. Ти ж сам чув, що у сантехніки пішов від безвиході, щоб не було на кого писати. Мирослав повчально підняв пальця вгору. Запам'ятай на все життя, друже, стукач то не перш за все. Стукачів було тисячі, коли не мільйони. Стукач – це приправа. Часом дуже пікантна. Та основна страва, на кого саме він стукав? Якби він був стукав на Марченка, стуса, дзюбу, хмару, то була би бомба. А з ким, прошу пана балакав інженер-сантехнік. У кращому випадку з інтелігенцією районного гатунку – вчителем, лікарем, бібліотекарем. На твого діда був стукав, а хіба твій дід академік? Давай подивимося реально. Мемуари сантехніка не цікаві ніц. То як та твоя секретарка, що написала щоденник у службовому журналі. Заходиш до книгарня, а там книжка, мемуари сантехніка та щоденних секретарки під однією палітуркою. Гвалт! Аналогія була вбивчою. Я одразу іншими очами подивився на дядькові каракулі, які щільно окривали білі аркуші. Не треба було напружуватися, щоб уявити короткі жовтуваті пальці, що стискають дешеву кулькову ручку, старанно виводячи слова, очі у товстих окулярах для близу, та світло старенької настільної лампи, яке утворює круг на пошарпаному столі. І справді, хіба зможе таке конкурувати з Гаррі Поттером? Я зітхнув і, зав'язавши мотузки на старенькій тетці, пошбурив мемуари сантехніка на дно найнижчої шухляди. Місце їм, звісно, у смітнику, але старий не зрозуміє мене, якщо не отримає ані книжки, ані навіть свого дорогоцінного рукопису. Нічого, хай собі полежить. Неоперший в історії невідомий автор пише у стіл. Мирослав тим часом знову схилився над прес-пап'є, пальцями посмикуючи себе за пасмо коси, яке звалилося з плечей. Ознака творчої зосередженості. «Цікаво?» – спитав я, засунувши шухляду на місце. Дещо що грубовато, але з приколом. А фігурки на горі? Тож якась алегорія?» «Наскільки пам'ятаю, не алегорія, а реальна сцена з табірного життя». Дід його вирізав, коли повернувся звідти. Вісім років у Інті. Мені в дитинстві казали, що він писав дисертацію про білих ведмедів. Такий собі родинний гумор. Чорненький. Яке життя такий гумор? За що сидів? Був під окупацією, у школі робив. А прийшли визволителі, то забрали за співпрацю з румунами. Директор школи настукав, щоб його самого не взяли. Мирослав кивнув. Мої теж були Діду в опа. в у лісі, а баба зв'язкова. Але я про то довідався лише зараз вона від згадки в родині не було конспірувалися а мій дід не конспірувався навпаки, завжди голосно казав я ворог народу наче пишався а коли у 80-х міліція ганяла і стригла хіпі навмисно відпустив довге волосся аж до плечей питав у ментів чого ж ви мене не забираєте а їм слабо було його забрати він був клієнтом кдб Пам'ятаю, вся хата була завішана антенами, щоб ловити бі та Голос Америки. Вони глушили, а він мотав додаткові кола з дроту, щоб краще брало. Приймач старий, ламповий, все чутно. Приходив до нас і розповідав. Вороги сказали таке і таке. Називав їх ворогами, як і себе. Геть не ховався. Ну то у вас, а у нас люди до 80-х у конторі відмічалися. Те, що на сході пробачали, у нас ніц. Різні реалії. Може і так. Та я не про те. «Бачиш, тут у центрі мавпа сидить на троні і ніби спить. Це їхній табірний пахан. Всі перед ним на цирлах ходили». «Ні, мабуть, оце трон. Це все-таки алегорія. Тут ти правий. А оце, я вказав пальцем, на наступну мавпу. На скрипці грає. Жаль, смичок відламався. Це професор консерваторії, міжнародний лауреат, сидів разом з дідом. На скрипці грав для начальства і для блатних. Отак зберуться і слухають, а він їм Моцарта з Бетховеном. Спогади поглинали мене, і на якийсь момент здалося навіть, що це вже я стою біля столу, піднявшись на вшпиньки, а дід розповідає, схилившись через моє плече, і пальцем торкається різблиних фігурок. Яким же я був ідіотом, що не записав усе докладно? Як, наприклад, звали того скрипаля, і що з ними сталося далі? Хоча з іншого боку Мирослав правий, кому воно цікаве, окрім мене? Мій діди справді не академік і навіть не стукав на академіків. А я й без того діда пам'ятаю, його тріснутий після таборів голос та шерехаті руки, що пестять мою шию. А оці ззаду, вирвав мене з ностальгійного виру Мирослав, це хто? За троном пахана стояло дві мавпи – Дебела, яка своїми габаритами переважувала трон, і Маленька, що визирала з поза спинки, немов би нашіптуючи щось на вухо авторитету. Той більший – головний кат і убивця. Однією рукою міг задушити людину. А другий – розводило, такий собі сірий кардинал. Бачиш, як коситься на пахана. Думає, як в горло вчепитися. То все діду розповідав? Так, діду у мене був філософ. Скорше художник, бо то вже не просто філософське, а майже художнє осмислення дійсності. Тобі відніше. Ну а ті? Мирослав указав на решту мавп, що сиділи по кутках. Колись їх було чотири, у кожному кутку по одній. Але час і необережне поводження призвели до того, що від однієї із мавп лишився тільки уламок ноги. Певно, саме на цій нозі вона стояла чи сиділа колись. Решта ж фігурок збереглися повністю. Перша стояла на колінах, схилившись до землі, закривши голову руками. Чи то вона молилася, чи то плакала. Друга сиділа, обхопивши ногами миску і жадібно їла щось. Третя танцювала. Дідові навіть вдалося вирізбити хустинку у піднятті над головою руці, щоб зміст дії був зрозумілим з першого погляду. Проте, кого конкретно зображали ці мавпи і що саме робила четверта, втрачена, мені згадати не вдалося. Знаєш, я розгублено почухав потилицю, а про цих я нічого не пам'ятаю. Дід розповідав про кожну, але ти ж розумієш, як воно в дитинстві. Тоді здається, що все це буде вічно, і дід, і його розповіді, що ти завжди зможеш перепитати, тому й не слухаєш, а потім жалієш, що був такий дурний. Ну, я тобі скажу, Мирослав поклав руку мені на плече. Той, хто все-таки жаліє, не є зовсім пропащі, бо хоч своїм дітям перекажеш, що почув був, бо з таких от родинних історій складається історія країни. Напевне. Цікаво, а от ми з тобою, що ми онукам розповідатимемо? «Чого це одразу онукам, а дітям?» Я засміявся. «Дітям ми нічого не розповідаємо, бо відповідно до кримінального кодексу термін давності за особливо тяжкі злочини ще не сплив».